показуючи, що краще би їй помовчати. «Ну, вибач!» «Я вирішив, хай краще ти мене насвариш за самодіяльність, ніж пропадатимеш тут сама в хаті з вибитим склом та ще й хвора. Я тобі телефонував, чесно, але ти була поза зоною. Я захвилювався». «А?» – знов проріпіла Поліна. «Як увійшов?» «Ну, мобільний відключений». «Прийшов, у двері дзвонив, ти не відчинила?» «Я захвилювався?» Посмикав ручку, а воно й незамкнено було. «Я гукнув, і той увійшов?» Знизав плечима Богдан, наче вибачаючись. Поліна похитала головою, ворохнула під ковдрою плечем, посовала ногами, зітхнула і нічого не відповіла. «Мабуть, хочеш чаю?» «Ага». Обережно кивнула дівчина зі свого лігва. «Чаю не дам», – урочисто продекламував Богдан. «У мене є щось краще. Я зварив курку. Домашню». «Ну, сподіваюсь, що вона була домашня». «Купив її на базарчику біля метро». «Але, мабуть, вона вмерла від старості, бо м'ясо доволі жорстке, але бульйончик...» «У тебе навіть знайшлося пару цибулин?» Та лавровий лист. Бульйончик – це саме те, що треба хворій людині. Ну, класно ще петрушки туди чи кропу, але цього вже нема. Ти той, будь-як вдома. Піди умийся та лягай знову, я тобі принесу. Стільки слів Поліна не чула від Богдана за цілі два вечори, коли лагодив комп. Він пішов на кухню, пошарудів там віником, помив руки – і дзенькнув ополоником об каструлю. Поки вона сиділа в ліжку та пила бульйончик, щоправда, трохи пересолений, але то дрібниці, Богдан приніс із кухні табурет і сівся навпроти. «Ти не хвилюйся, я скоро піду. Мені сьогодні в ніч до Інет-клубу». «А котра година?» Поліна стривожена озирнулась. Годинник показував пів на дев'яту. «Це що?» «Вже вечір?» Еге ж, а ти думала?» «А я думала, що такий сірий ранок. Так що це, я цілу добу проспала?» «Мабуть. Та воно й краще. Організм у вісні сам себе зцілює». Поліна посміхнулася і тихо промовила. «Ага. Саме на це я сподівалась, коли обламався комп. Вимкну його на ніч, а вранці він знов запрацює». Богдан засміявся. О, та ти би сам поїв, раз тобі на роботу. Та я вже трохи той. Ну, вкрав у тебе чорного хліба і намазав його меленим салом. Чогось зголоднів був. Поліна підозріло подивилася на Богдана. І давно ти тут хазяйнуєш? Ну, години з дванадцятої. Поки з куркою, поки з кватиркою порався, і день пролетів посміхнувся він. «Добре, хоч не лаєш мене». «Може, і налаяла б за самоуправство, але горло дере. Та й мотиви у тебе наче були гуманні». «Дякую», посміхнулась Поліна. «Ну то й добре, тоді я побіг. Телефон мій є, коли що без вагань. І ще я там аспірину купив і лимонів, а термометр не здогадався» то ти вже сама орієнтуйся. А може лікаря зранку викликати? Ти подумай, я зателефоную. Він швидко одягнувся в коридорі, потім визирнув і махнув рукою. Бувай. Бульйон використовую за призначенням. Зможеш прожувати курку їж, а ні то й ні. Не вставай, я двері сам замкну. А вже від дверей крикнув. Коняк я поставив до верхньої шафки. Додаваю чай. Кажуть, лікує. Двері грюкнули, рипнув і загарчав ліфт. Усе стихло. Від згадки про почату пляшку коньяку Поліна відчула, як спалахнули її щоки. А що це було? Весь цей цирк. Чужий мужчина порпається в моїй квартирі. Ну, звісно, в умов на моїй, але ж таки варить курку, лагодить квартирку, їсть моє сало, спостерігає, як я сплю. А я ще ніяковію від того, що він, з'явившись без запрошення, побачив почату на один пляшку, подумала Поліна, і в цю мить не змогла б собі відповісти, чи справді сердиться, чи вдає гнів. Перед ким? Кого дурить? Але в душі її була певна стривоженість перед чимось новим у житті. Новим, якого вона не чекала і не кликала, бо ще не відійшла від ударів недавнього минулого. Поліна поставила долі чашку, шморгнула носом, підсунула під боки ковдру. І залишились сидіти спиною до стіни. Пригадала вчорашній вечір, як повернулась від учнів, вже погано почувалася.